Можливо, мені незвично сидіти без діла, знаючи, що я приїхала сюди працювати. Хіба у вас було мало справ?» – підвів брови він, кивнувши на мої руки. Він мав рацію. До речі, я дуже схожа на свою руку. Це навіть помітив схильний до метафор Іванко Джон. Моя рука, як я вже казала, досить тонка в зап'ясті. Його можна переломити двома пальцями. Звісно, якщо ці пальці належатимуть... Дужому чоловікові. Це майже жаб'яча лапка. Але лише у зап'ясті. Вище. Чорт та зодва упоротись зі мною. М'язи у мене видуваються так, ніби я досягла це довгим тренуванням у спортзалі. Ти займалася спортом? Спитав Іванко, завваживши цю несподівану суперечність між зап'ястям і передпліччям. Спорту я не люблю і багато чого в ньому не розумію. Витрачати час і сили на те, щоби бути сильніше, вище, швидше. Заради чого? Він цілував мою руку від початку до кінця, і від кінця до початку потім зробив висновок, що в цій руці прихована вся моя сутність. Очевидна беззахисність і невидима, бо під рукавами, сила. Звідки? Можливо, я тягала важкі кошики? Зі мною, господарю, робляться дивні речі, сказала я. Здається, що я забула, чим займалася і як жила. Тільки не кажіть, що це все через чудове повітря. Принаймні, воно не зашкодило нікому, крім мене. Вам воно теж не зашкодило? – посміхнувся він. Звичайні симптоми для утомленого організму. Утоми минеться, і все увійде у свою колію. А ви можете показати мені резюме, за яким мене обрали? – з надією спитала я. «Вам це необхідно?» «Необхідно!» – наполягла я. «Адже мені треба знати, за що я отримала такий подарунок долі. Господаря, без шкідливих звичок, тихе містечко, гори і причудове повітря. І ще дещо. Про що ви не здогадуєтеся?» – додав він. «Мабуть, не на мою майбутню участь у грі. Власне, – сказав він після довгої паузи, – є щось цікавіше, ніж ваше резюме?» Воно зроблене за стандартом, як у всіх, шоколад і мармелад. — Стривайте, — уперта дівчинко, я зараз повернусь. І він пішов з веранди. Мені стало ніколи і тривожно. Навіщо я завела цю розмову, куди він пішов? Раптом мені стало зимно. Зимно, ніби я повернулася назад, а по спині побігли мурашки. Так, ніби я відчула, що цеглина, що лежить на краю даху, Зсунулася до половини, і ось-ось впаде мені на голову. Зимно і тривожно, як у лікарні перед операцією. Я закуталась у плед, що висів на спинці мого стільця, навіть уструмила туди носа, щоб надихати теплого повітря. Хоча вечір був, як завжди, тихий, теплий і непорушний, я б хотіла, щоб раптом здійснявся вітер, почався дощ, град, стихія, котра б не дала змоги продовжувати розмову, і урівноважила б стан і з Я боялася втратити гармонію. Ось воно. Тут усе було гармонійно, і в мені, і довкола, у цьому спокійному перебігу днів і млявих подій, у моєму невимушеному спілкуванні з господарем будинку і містечка, і у невагомому романі з Іванком Джоном. Я зачула, що мсьє Паскаль повертається, і скинула плед. Не хотіла, аби він помітив мій стан. Внутрішнє тремтіння передалось рукам. Я поквапилася поставити філіжанку на стіл, у ній дзенькнула срібна ложечка. Якщо б я тримала її в руках, упевнена, брязк би стояв, ніби я їду в потязі. Він спокійно сів навпроти. Дістав з кишені домашньої куртки нотатник у зеленій обкладинці. «Впізнайте?» – спитав він. «Що це?» «Те, що було докладено до вашого резюме». Посміхнувся він. Я завжди прискіпливо ставлюся до тих, хто сюди потрапляє. І не ображайтесь, пані Голко. Прошу агентів надіслати якусь особисту річ кандидата. Часом насилають стрічки для волосся, чи, уявіть, навіть фото на повний зріст у копальнику. У вас знайшлося ось це. Я тупо дивилась на зелений нотатник, мсьє Паскаль картинно зітхнув. Що ж мені... З вами робити, тримайте. І більше ані пари з вуз домовились? Я автоматично хитнула головою, взяла блокнот,